the <laughs> devil. مولا تمہتنو کلونو بشان دوری تفسیر القرآن سالانا نہمہ دوری تفسیر القرآن شروع کرو موخی کلونو کی باما تقریبان پانچ یا چه شعبان بانی شورو کولا و دعالاتو پا بنابانی سورا تفسیر القرآن زمانگا ملتوی شوار رستو شوار دارنگی دوری تکسیر و قرآن زمنگا اوستادان مشایخ ازام داری پتول ملکی دا قرآن از انشان دوری تکسیر شروعی بالخصوص دوستان موتارم شیف و قرآن و الحدیث olsun olsan o دا استاذه مترم شیخ القران ول حدیث مولانا محمد طیب طایری سے حافظہ اللہ تعالی دلی دوره تفسیر شرولا تقریبا شپږ ورځې شي مونږه غواړو استادانو چې اس سریز دی ناوبه ان شاء مختصر تاسو ته تا بیانو چونکه اورازیم لانڈی دی عام تور باندې زه دوره تفسیر القرآن پینجشتم رمضان ته حکموم 25 رمضان باندې زمونږ د دوره تفسیر ختمی بهر حال د کریم د درس نامه کې د خپل ارز بانه مختصار و مختصار سه اصول ذکر کهو ده قرآن کریم ده شروع کولو نمخی ده قرآن اصول ازدکول ده در ضروع ده ده طولو ناول پای که اسما ده قرآن کریم من ذکر کهو نمونه ده قرآن کریمه چه ده قرآن صرف قرآن نمونه بلکه ده قرآن کریم دور نمونه دی داران نداه نمخی تعریف ده قرآن کریمه چه قرآن کریم کم کتاب دی او تعلیل ز قران کریم زمنګ استادان کوي چدا یو کتاب دی الله رب العالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا قوالی جندی سرار allegations موندا بنقلی متواتره سرار allegations او دا قران کریم ور دې روزایونو کې پخبلم ذکر کوي لکاوله سوره باکرکه وای ذالکل کتاب لا ریب فیه دا قران دا کتاب دې او دې کې شد نشته چې دا الله دې طرف نارغله وي دا ربی العالمین وای انا انزلناه الیک پیغمبرانو قرآن مون کالر आले ګلره الله رب العالمین وای مانوزا الایکا نتو بینلن تو بیان کې دی لاغه سه چې نازل کړی شي تا وګورو ځای نو کې قرآن خپل تعریف خپل صفات ذکر کوي دوم اسمان دا قرآن کریم د قرآن کریم نمونا دا قرآن کریم دیر نمونا دی او دیر نمونا دلالت کئی پا دیرو صفتون و مثال داست دے لکے و سڑے آغه تا خلق حافظ وی قاری وی عالم وی مفتی وی دا سواجه نا زکا آغه دا طول صفات موجود ہوئی آفظ ور تا زکا وی چه قرآن زی مشانه یاد کره ای داول ناخره پوره اریو ورته زکووی چې تجوید قران کړي عالم <سؤال> ورته زکووی چې فنون ویلي علم کړي مفتی ورته زکووی چې رائے فتا کور سیکړي د فقې کتابونه تخصو تخصصي کړي بهراد چې د چا نمونه ډیر ویني دا صفاتونه وندې وي نو د قران ډیر نمونه دي او پدیبان اولماؤو کتابونا لکلی دی لکاسماؤ القرآن فی القرآن دارنگی امام سیوکی رحمه اللہ دار کتاب دی العتقان پائی کی اغا نمونه دا قرآن ذکر کئی تقریباً پچپن نمونه دا قرآن ذکر کئی پینزا پانزو سو مو خدایونمی زکر ود القرآن کریم ډیر نومونه دي لکه ز القرآن کریم نوم دی قران ز کتاب دی خلک الولی تلاوت کوي دارنګي د دا قران کریم نوم کتاب مبین سورې زخرف کی ذکر کوي د قران کریم نوم فرقان لکه سورې فرقان کی ذکر کوي فرقان وئی قران ورتولی وای زکا چې دا قران په معنا د فرقون گی په میاز د حق او د باطل کې نو قران د فرقان زګی چې دا فرقای په میاز د حق او د باطل کې دارینی د قرانی کریم نوم کلام الله زکا چدا اللہ کلام دے اللہ رب العالمین را لے گلے دے کی او نور سورہ تنو کی ذکر کئی حتی اس کلام اللہ دارنگین قرآن کریم نمی نور زکا قرآن کریم دا دا رنا کتاب دے کمزای کی چی دا اللہ دا کتام بیانوشی مباری کے رنا راشی کمزای چی دا قرآن بیانوشی آئے کے رنا راشی لگا سورہ انیسا آیت نمبر ایک سو چورتر یو شبگ مسیح پارا سور اے نیسا آیت نمبر ایک سو چور اتر یا ایوان ناسو قجا کم برانم من ربکم و از اللہ علیکم نورم دنیا خلقو اعلانو انزا اقم قران من ربكم تا دي زار غلي تا سوتا دليل طرف درستا سورا ورزل আলাইكم نور مبين ورلي غوم تا سوتره اخا الا اعلان کوي را لے گلے امونگا تاسو تا رڑا کارا و انسانانو در کی تا مرا او اللہ کو اعلان کئی ایوہا الناس اے اٹولی دنیا خلقو تاوسو می رڑا را لے گلے دا قجا اکم بران من ربکم تاسو تا دلیل آغل اے طرف دربستا سونا اور آلے گلے امونگا تاسو تر انا خیارا الناس اے دتول دنیا خلقو دا نوئی عربو دا نوئی اے اے مولیانو اے عوامو اے ناریناو اے زنانو ننا ایو اناس ایٹولی دنیا خلقو ری وانزل لیکم نور مبین را لے تاسو تا رناح الله اللہ و اید رناح کیتا میرا لے گلے ولی کریم نور دے رناح کیتا دے ولی چه ده قرآن دراتلو نمت کی ترسو چه عربو کی قرآن نو راض خلق بطور و تیارو کی براته ہو چا دلار نو معنو ما تور و تیارو کی براته ہو دارب و تاریخ قرآن کریم ذکر کئی سوره آل امران آیت نمبر ایک سو تین یو سلدر مائت صلور مسیح پارا صحابوت آلہ خطاب گئی او بیا اللہ وئی وَا دَسِمِهُم بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَازْقُرُونِ مَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمَ اِذْقُنْتُمْ آدَانُ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمَ واز بادو منې مدي خوانا اے زمما سمو دا لری متګورې قران کریمت کله جتا سو دایو بندش منانوې نو لا مينو چولا بمهندو جوړوستا سو کې نو تاسو وګورئ زه یې بنے مزاله دا رونا دایو بندش منامه د قران دراتور مخ کې او کله چې قران میان شو تاسوم یانس کې مینا او محبت پیدا شو او قران سره رضوی رازي قران سره دوشمنی نه پیدا کیږي قران سره نفرت نه پیدا کیږي او سوچي نو قرآن د قدر نه خبر وي سوچي نو قران د قیمت نه خبر وي او قران سره رحمتونو رازي ازاګو نه پیلري کیږي سوچي نو قران نه خبر ني ان دغه لريبه بیا د قران دښمنیو کي الله صحابه دوي فالف بين قلوبكم فاسبتم من مديخ وانا الله مين واچولا پمندرونو تاسو کي تاسو وګورئ دې پې نعمت دار لړونو رونا د قرآن دراتلو نماکي الله وي استادو انیاس کې دښمنۍ و نافراتو دایو ول نه او دایو ول دښمنانو خبرو صحابه د قران دروازه نه مخې به یو سره دښمنۍ کولا صحابه کرام خو پیړه لبېله سلام الله تعالی شوران یہ استم از بارہ آڈ نمبر 52 سورہ شورا پچیس وارہ آڈ نمبر 52 دوپنوسم آتا وکال الک او حینا الیکر و من امرنا دارنگیمغه و هی کړه تا تا به نمبر د خپل طرفنا یعنی قران ما گوند تدريم الكتاب وللايمان ساده بدن او جسو بيان الكتاب او سه بيان الايمان ولكن جعل الله نورا لكن ګرځو مونگا پیغمبر پر صل الله عليه وسلم ته الله وي چه درسو قران نور د بیان پته نو اچ ایمان به څنګه بیانوم او قران مरावरي غلو د رنا کتاب مरावरي غلو نو تعال بیان چلی زکو با له قران کریم مونږ نه نور چې دا رنا کتاب دی دارنګي د دا قران کریم مونږ نه حب الله لته مرکه معنی سوره امران ایت ذکر کو جدا الله رسیدا واتصموا بحبل الله جميعا الله لا اله الا الله برسیبانی ټول ماغوله ولګوي د قراني کریم نومبه هدايت او رحمت سوره يونس کې براشي تفصیل و ان شاء الله زه دا صرف د استادانو اوا نقل کوم او تاسو ته مختصر مختصر بیانوم نو د قرآنی کریم ډیر نمونې چې دا دلالت کوي په صفاتو د قرآنی کریم باندې دریم مونږ ذکر کوو حکمت د نزول د قرآنی کریم چې قرآنی کریم الله رب العالمین صلی الله علیه الی گلی دې کمل سد په را لی گلی نو د قران کریم ما صاحب قران په خپل زګرګی سوره ابراهيم د هر لسم زیبار آیت یا الله نو قران کریم حکمت د نزول د قران الف لام کتاب نزل الله اليك لِتُخْرِ جَنَّا سَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَنُّوَ پِغَمْبَا دَعْزِمُ شَانْ كِتَابِيَا قُرَانِ كَرِيمَ دِو رَوچَتْ شَانْ كِتَابِيَ تَنْوِين دَ پَارَ وَتَعْزِيمِ دِو رَوچَتْ شَانْ وَالَدِي حَدِيثِ كِنَازِي عُمَر رَزِيَ اللَّهُ وَتَعَلَىٰ نَوْا آغَىٰ فَرْمَئِيه کله ازل قومي فازن الله بالاسلام منزلينه او قومونه او ال अरब العالمین مګله عزت په اسلام او په قران باندې راکو اغه عمر رضی الله تعالی نو چاوی وشاو کندو د چا په اسکی نہ حسابولم زماسه و کل چه دمان تعلب دا قرآن سر را لو اللہو نصم را عزتو ورکو دا چه تعلب چه دا قرآن سر را آدل ده اغلا اللہ عزتو نو ورکر دی چه چه قرآن لغو دی خوده ده قرآن لی وقت ورکر ده و قرآن عمل کرده اغلا اللہ عزتو نو ورکر او داو انشاءاللہ در دوران کې بیا تاسوگو رای دا قرآن خوند چه قرآن کریم و اخفل عظمت و اخفل شان سنگ بیانهی ارض اللہ و الائکا اللہ وی را لے را لے گونکے اللہ نے را لے گلے الائکا پیغمبرہ را لے گلے گران را لے گلے بادشاہ را لے او چا لیرا لگلی د دا پیرمبرانو سردار لیرا لگلی ده چا را آوری ده نظر بیرو و لامین رابش انشاءاللہ سور شوارا کی جبریلی امین دا آوری ده سردار پرشتی را آوری ده کورا اگلی سلا ده صرف دیلا چکا بری تیتاو را تاوکاو پی اوتاق کی کی دا صرف دیلا چکا لامن نو چوار او جوار غنم بے دا پاسا که داو اجیره که تاو راتاو که را لگلیو یا صرف دیلا چه کلا دا خلق و میاز کی جگر راشی نو قرآن داوالی با دی قرآن لاز که دا دیلا اللہ را لگلیو لخوزان خبر که مسلمانا الله قرآن اللہ صلح را لگلیو حکمت دا نزول لقرآن سو له تو غره ینهه سه من ظلماتی له نور ده بار چروا با سی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته الله وی قران می دی لاله گلیو چه خلقت یارونار نه دراو با سی دلی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَنْمُورُ چِرَ تِعَرُونَا رَنَا گَانُ تِعَرَا وَبَاسِ رَنَا دَ قُرْآنَ تَا خَلَق کی برات پیغمبر قرآن بیان کا ده پیغمبر تابدارا وارس ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالیم قرآن بیان کا خَلَق بَتِعَرُونَ کی برات وا غیر اللہ سجدی کوي شرکیات کوي بدعات کوي رسمونه رواجونه کوي ګومराई کوي بهای کوي په دې وروګي پراتي دا وسوکي او دا په سراوي مینا ظلمات لنورو دکیه ورونه رڼا غنتا الله القران می را لاله غلو شیخ خانک دې ورونه رڼا دراو باسا او داو انشاءاللہ فخولو زاینو بیا منگا تفصیل کهو چه اغتیاری سهی او دا اغینا دروتو درنان لار سوا دارنگی دا قرآنی کریم مقصد او حکمت دا نزول لقرآن آغا سهی سوچ او تدبر دی لکه سوره انهالا سوار نسما سپارا <سی> آیت نمبر چوانی سنور سنو اختم سوره نهل سوار نسما <پارا> نمبر چوانی سنور سنو اختم وَعَذَلَّا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسَ بَعَنُزْلَ إِلَيْهِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الله رايمن راغلي پیغمبر اتا ذکر قران لهوباينال الناس دغه پاراجيت بيان کي خل غلاوس نو زي ليل يم چرادغلي شديتا ولعلهم يتفكرون او دغه پاراجي پیغمبرہ قرآن میں دل را لے گلو لہ اللہ امیتا فکرون چیدہ ہی سوچو فکر کی تدبر کی بائی کی چیدہ آیت کی اللہ مات سوئی دی سورت کی اللہ مات سوئی دل را قرآن پایا تنہوں کی سوچو کا تاپکی سوچو گلو چارگری مسلمانہ قرآن با چه ماتا قرآن کیا اللہ سوئی دارنگی سورة سواد در ویشتما سپارا آیت نمبر اونتیس نا ویشتما آیتا سورة سواد در ویشتما نمبر اونتیس نا کتاب انزل الله الیک مبارکون کتاب انزل الله الیک پیغمبر اعظم شان کتاب دې ډېر لوچت شان کتاب دې انزل الله الیک موږ را لګل دا قران اتا مبارکون دا خیرنا د کتاب د برکتونو کتاب برکت کتاب دی کمزاجی قران بیانېږي کمکور کې قران بیانېږي کموجره کې قران بیانېږي پای کې د الله رحمتونه راوړيږي پای کور پیدا کیږي د دای په رزق کې الله برکت په دچا او جراو چا بیٹه غوچا جمعه کی چا ما لګو چا زای کی قرآن بیانېږي داغی غي په قرونو کې الله رحمتونو راوړې خوش کیسه مده دیا وخلو چاله چې الله زالینو ور کړی او دې قرآن نه وقف کی چې زما په زای کې د الله دی کتاب درس کیږي د دې نه لو خبره بوله کومه د برکتونو کتاب دے آئی که اللہ برکتا چایی آئی که اللہ رحمتونو راو رئی لیا دا برو آیا دی و صرف دا برکت دا پارنو مقصد سدے برکتونو خوشتا رحمتونو راو رئی که و مقصد سدے صلح الله را لے گلے دے لیا دا برو آیا دی بیر پارا سوچو کی ندی بایاتونو کی تدبرو کی فکرو کی لا اللہم یتفکرون محکی ذکر شو وَلِيَ تَدَكَاهُ عُلُّ الْأَلْبَابُ وَدِيَ پَارَاجِ نِسِيَتُ عَلِيِ دَدِيَ نَعَقَلْ مَنُّا اللہو یاقَلْ مَنْ دَ قُرَانِ نِسِيَتَ لِي سوچو کا فکرو کا دا قرآن کی تدبرو کا چه دا دی که اللہ سوئی دی سو رب که اللہ سوئی او تول قرآن که اللہ سوئی لی دی لی ادبرو آدی و لی اتذکرا اولو لالباب دی اپارا جسو چکی پاعتنو ددی که او دسیتو آلی ددی ناقل مند مدری خبری ذکر کردی یو تعریف دا قرآن چه قرآن الله را لگلره نبی علیه سلام دا پاوی جلی سرا واسد جبریل امین سرا او شک بگی نیشتا در ام اسما قرآن کریم نمونه دا قرآن در نمونه دی دلالت کئی بڑی رو د دا قرآن در ام حکمت دا نزول دا قرآن چه دا اللہ سل را لگلره دیده پارا چه خلق دا راو باسی را را گانو پارا چ خلک پای کی سوچو کی فکرو کی تدبرو کی دارنګ یاد رڼا کتاب دے رڼاګان راضي دی سره برکتو ن راضي دی سره سباب انشاء الله مونږه دا ذکر کو چې قران کریم چا سر خطاب کوي چا سره خبري کوي نور څ نور کیس خلق دی او انشاء الله سبا درس کې ذ ذکر کوب نن سر مونږه افتتاخ کوله سبا ان شاء او 9:00 نه بږي موږ درس کو او روزانه به انشاءالله شاء الله په دغه ترتیب باني 9:00 سهار موږ دوره تفسیر القرآن درس کوو اول به ان شاء الله بیانو او بیا به ان شاء الله ترجمه او د قران کریم د هر صورت خلاصہ مقصد او نور سدی هغه سرا او به انشاءالله شاء ذکر کوو واخر دعا الحمد لله رب العالمین دوه کې الحمد لله رب العالمين ولاعقبه المتقين والصلاه والسلام على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين العالمين مونږ د خپل وخت مې تاسو بکره قران عزيز مشان د دوري تفسير, دا دورة تفسير اختتام وګړه پدې ځای کې الله د دوري تفسير القران په خېتري کې سره اختتام تور سره وکړ الى اهل العالمين د دې قران د درسو په برکت سره دا کما رب ا چې پرې مل کیه او ټول ملکونو کې عام شې دا الله په او فیت سره ختم کی الہ العالمین مسلمانان د دې تکلیف او مصیبت نه خلاص کی رب العالمین نور لوی امتحان دې مسلمان لپاره الله مسلمان به دې امتحان کې کامیاب کی الہ العالمینا کفار خواصو مکافر او مسلمان کې بغاوت پیدا شی او ګمراہی او فحاشي او بدعيي او ستاسو فرماني او الله امتحان راغلو مسلمان ستا طرف ته متوجي شو الله موږ ټول تاسو ته سوال مسلمانان په امتحان کې ماچوا الہ ولالمیر مسلمانان دا دې امتحان مخلاص کا رب العالمینا غریبانان دې او دیر مسلی او ډیر مسیبتون دی د طول مسلمانان لپاره ایلاو العالمین پا خپل راو و کرم سرداو با ختمکا او ایلاو العالمین در قرآن ازی مشان در سنو شروری پا طول ملکی خصوصاً زمان در وستاز محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طایریسی و حفظه الله تعالی چا غیطا با زرگون و خلق نازتل ندبا کم کسان دید لحالات پوچھا دعا کچھ اللہ رب العالمین لحالات سم کی اور دعا کنی اور دعا علاقی حرارونک علا بیا بحال شی پائیکی پا زرگون طالبان بیا شرک شی دارنی زمان پا درس کی طالبان شرک شی او رو درسونو کی اللہ رب العالمین دیلے مسلمان پا حال بانی رحمو کی زمانگا طول و طول گناہونا دیلہ محاف کی اور دچہ بیمارانی اللہ نے شفاہ کامل اور کی. إله وللألمين له چارو باندې سکه سن شریحه د خپل غیبی خلانو لپاره کې رب زمون تر مرګه پوره د قران او خدمت واله إله زمون دا دوره تفسیر القرآن وخی طریقې سره اختتام تورسه الله د د درس او برکت سره پڑھیو جرا کې پڑھی کور کې په ما الله کې برکتونه نازل کې الله په دې رحمتونه نازل کې یلا ورا مینه د کمو شتاوه د ګړې د خپل <سؤال> کتاب کې او په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې الله هغه حدیثه مونږ سره ګوره کې او الله دې قران درس په برکت سره ورته ټول ما الله په ټول کلي کې رحمتونه نازل کړي الله په هر کور کې د قران حق پرسته عالمان پیدا کړي رب العالمین نه نو جوانان چې په کورو کې ناشتي د حالات پروجباني الله رسول الله دا قرآن دا اوریدون توفیق نصیب کی الاغ پس دا د عمل توفیق نصیب کی او بیاتور دنیا دا رسول توفیق نصیب کی رسول اللہ تعالیٰ و آخیر محمد و آلی صحبه اجمعین